Irrati proiektu berri bat, aipatu behar dugu, datozen minutuetan eta ara joko dugu bereziki gazteizera haintzuzen ere. Alabedi bi irratia sortu baita eta telefonaren ebeste aldean Iñaki ziarzolo dugu bertako kidea eta betiko alabediko kidea. Kaixo, Iñaki, zermu duz? Kaixo, ondo. Bueno, zorionak eman beharrean gaude, alabedik ohiko irratiak ogeita mar urte ditu, aipatua izan dena luzaz, eta zuek 2008 urtea, bigarren irrati batekin, bokatu duzue? Bai, pixat, azken urtetako, bueno, ba, reflexio baten ondorioz, ba, erabaki da Labedik, ba 30 urte dan amaitzen Labedik, ba euskera hutsezko emisio bigarren emizio bat egitea eta bueno, ba justo ba urtemu mura honekin kontsititu du. Iñako, e, Iñaki, esplikatuko dugu pitxin bat, ba segurazkiantz olek ere luza sentzon dute Eusko Jaurlaritzak, oraindik ere Alderdi Sozialista Gobernuan zegoela. Frekuentzia batzuk esleitu zituen, eskeni zituen, e, irabazleak ere egon ziren, baina e, azkenean irregulartasunak e, medio ba, eaiotak urkujuren gobernuak deliberatu du bertan bera gelditzea delako lehiak eta hori. Esan nahi du beraz, garaibatean eskenetako frekuentzia horiek berriz ere libre gelditu direla, Eta 30 urte beranduago Gasteiz eta Arabako irratiek beraz berriz ere e, esan gerezake ilegalitatean edo ekin diola proiektu berriari. Ba, az, e, gure betiko emisioa beti legetik kanpo egonda, ineus ez dugu izan lizentziarik eta azu aipatu dezela, ba e, gobernu sozialista izan zenean, duela bizpairu urte, ba Ba bueno, e, banaketa bat egon zen eta lisentzia banaketa hori esan genez jaki izan zela ere alabedi euskarazko eskerautsezko irratiaren emisioerako pisgarren moduan. Eh duela 30 urte alabedi jaiozenean, ba irratia erabate erdalduna zen. Eh, partetzen zutenak esagitelaako euskeraz eta bueno, ba, garaiko gazteiz ere osorelduna zelako meina gero azken ba urteetan ba, irratia euskal dutzen uhjan da irratzaio gehiago e, euskeraz emititzen aritu gara eta ba, mm, azkenean ba, eh, ba, bueno, ba, emititzen dugunaren erdiaia ia ba, euskeraz dela esngen dezake Orduan bat zegoen, eur e, nolabait bilakaera bat irrati barruan, ez? bai irratzaioetatik azita eta bai darmean tolaketari behira, ba, irratia euskalduen duzkonde e, urtetan zehar, eta licentziak lehiaketara agertu zirenean, gazteizen, idu lizentzia banatzeko tan ziren, Euskera utzesko irratientzat. eta gu pentsatu behen nuen, ba, importantea importante zela, ba, gutxien eaz, gazta izen, Euskera utzesko irrati bat e, egonbazko litzat egela pentsatu behen eta leiaketara aurkesta pentsatu behen Alde batetik, ba, ba, lizentzia lortzeko aukerak oso murritzak direlako eta um, bestetik ere, Ba, irrati beharruan, hausnarketa bat egin genuen eta ikusi genuen, ba, bueno, ba, ba zegoela edo egonziteken laukera bat, alabedik e, Euskera Eutzesko emisio bat egiteko, eta, bueno, horrela aurkestu genuen, aurkestu, eta, bueno, e, Euskera Eutzesko lortu genuen lizentzia bat, mira, bueno, gero zukezan bezala, licentzia gabe utzi ziguten, bai Euskera Eutzesko baita orainazteko emizioa. Baina oraino nere, inaki hainbat urtetan egin bezala, frogatu ba, duzu, legea, ba, erabat alde egonezaren, nahi dena egi bilakatu daitekela, eta gaur dauguna, non, bi irrati libre, bi irrati elkarte dauden e, gazteizen. Bueno, e, irratia bakarra da, mena e, guke hor mm, kolektiboa bakarra da, mena bi emisio ditugu. Orduan, e, alabedi bat izango litzateke, ba orain harteko emisio edukiko lukena, eta alabedi bi euskera utzeskoa. Orduan, e, bueno, e, licentziena, pizgarri edo bezala izan zen, mena guk erabaki genuen, ba, naiz eta licentziarik ez lortu proiektuarekin aurre da ingo genuenla eta, bueno, hortan gaude. de, ba, urtea bukatu bineo lehen e, mitzarekin hasiko ginela esan genuen eta aurreko larun batean hasi gine. Itza, itz, nolako arrera izan du alabe dibi irratiak? Bueno, ba, momentuz, bueno, e, pixkat gure alabe edo bazkidei ba, azaldu diegu, zerri zengo den alabe dibi, eta, bueno, pixk e, guk e, kontutan hartzen dugu Alabe dibi, apurka-apurka, ba, bueno, indartzen joan godan proiektu bat izango dela. Horban, e, azieran, ba, programazio, sumea ba, edo programa gutxi izango baditu ere, gure azmoa da, ba, irratira jende aurbildu alda eta urteek aurrera egin ala, ba, proiektua zendotzea eta emizio sendoago ba, bat eskenia aldizatea eta zinean, bai. e, galetu behar nizun e, inakiz zenbat laguntzaile dauzkan alabede irratiak izan ere sekula ez duzue e, langilerik e, ukan eta betitinko uzten diozue e, hor gora bera bostean bazkide inguru daude eta jabetero kota bat horrein dute eta bueno irrati libre bezala ba, funtzionamendu bezala da ba, borondatezko lanen onarritutako eta ba funtzionamentu badu, eh? Ba, erabakiak ere ba samlada bide hartzen ditugu eta bueno, autogestioa edo dugu ba modua. Orduan e, bazkideak dira ba, irratearen sostengu ekonomiko nagusia. Horrek ez du esanain, ni ez eta e, ba, gehien bat eta batez ere eta garrantzitzena borondateko lan eh e, izan arren Gaur egun baditugu ba hiru e, pertsona soldata Jo erdian, ba, irratiko gauzak eramaten laguntzen. Uh -huh. Beraz gaur egun e, badituzu hiru kide pixkat buru belararri bai. horretan. Ba heinaa... Kontuta nartu, astero ba, gutxi gora bera, ba, irratza irratzaioak egiten edo kom, irratiko komioezio ezberdinetan parte hartzen, ba, laro eta marri inguru daudela. Uh -huh. Orduan, ba, bueno, hauek egiten dutena da, oinarrezko lana, ba, laro eta marri egiten dute, Orduan, hauek egiten dutena da, guzti hori nola baita e, bideratu. Uh -huh. Hori beraz, ba, irrati libre guztietan bezala ez, laguntzaileek eusten diote gehien bat e, ba, uinetako dinamikari. Iñaki, olentzerok ederra opari ekarri diena gaztesta bigarren irrati bat, zuk esan bezala, bi emisio ditu gaur egun e, alabedik. E, Dola gutxi jakin da... Ba, Gobernuan dagoen e, EJ alderdiak erabaki duela lehen aipatu dugun e, leaketa hori frekuentzien leaketa hori bertan bera gelditzea eta ausskalo etorkizunean e, besterik deituko duen e, edo ez zuek nola ikusten duzue e, panorama edo egoera. Ba, Pixkate egia esan e, prozesu guzti iz, izan da desproozito bat Google. Aziedaz izalatu benoen ba, ba, gobernu sozialista aurkestutako lehiak eta erabat bidegabea zela irrati librentzat edo des, desabantaian lehiatzera derrigortu gintuela. Eta gero ala ere nahiz eta gero ba, ba, lizentzia banatu eta bueno, ba, gutxinez euskarazkoa emisioak lizentzia loztu. Gero, beraiek ere, ba, suspenditu egiten dute lehiak eta orduan egizan da, ba, tempora galtze bat, energiaa eta dirua gastatzea alperri. El, ba, beraien ganora gabekeria gaitik. Eta orain ba, Euskal Baser gertatzen da, egia esan, da pixat, penagarria, ba, ez dakit, e, Euskal irratik gintzen edo dialean, euskal. Euskal irratiak duten egoera, es, alde batetik dialean entzuten ditugun irratien uneko 80tik gora ba, erdero utzean dira eta e, irrati libreak ere ba, ba, beti, inolako babesi ba gabe da ber. Orduan guk e, alabedi bezala esaten genuen e, e, komunikabide legebat atera barko litzatekeela in zuzen ere bultzatzeko euskal irrati gintza, e, euskerazko irratian presentzia bermatu beharko litzatekela, talizentzia batzu gorde euskerautzezko irrati entzatz, baina baita ere ba, irrati lirreentzako, irrati frekuentzak edo horre dako liratezkela e, genioen. Eta ba, momentuz orain, ba, aurreko... Ba, Leiaketan hori horrela ezen izan eta etorkizunean ba, inork ez digu bermanzen ezer eh, dutor ardura dagabekeria bat badagoela edo ez dela serio hartzen eh, irratiden egoera. Bai, ala da ba, zoritxarrez orain dikere eta hogei tamar, hogei tamabost urte ba, beranduago inaki zehazolo, alabediko kidea mi esker, e, gurean izateagatik bereziki euskal irratien izenean zorionak, lortu duzuelako, lortzen ari zaretelako alabedi bat, alabedi bi irratiak aurrera ateratzen, eta izanen dugu, elkarren berri. Bale, eskerrik asko zugei.